Välkommen till Radio Maranata och ett nytt program om Kolossebrevet. Det här är det nionde programmet efter förra veckans lilla paus med ett program om julen. Så är det här det nionde programmet om Kolossebrevet och vi har kommit fram till andra kapitlets elfte vers. Och idag så ska vi tala om dopet till Kristus och vilka paralleller som finns och inte finns mellan dopet och eh, omskärelsen som var under Sina i förbundet. Och jag tror att det kan bli ganska intressant för det har en del att göra med debatten om spädbarnsdop kontra troendop. Så jag hoppas att du vill följa med. På det här programmet. Och de tidigare programmen de finns som vanligt på. Malanata.se i din podcast app. Eller på Malanata församlingens Youtube kanal. Men nu ska vi läsa kolosserbrevet. Vi börjar med att läsa kolosserbrevet 2. Vers 11 och 12. Där står det så här. I folkbibens översättning. I honom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 vi ska börja i rätt ände här för att säga det så. Vad är omskärelse? Han säger i honom blev ni också omskurna. Och vad är omskärelse för någonting? Och för att svara på det så måste vi gå tillbaka till patriarken Abraham. Abraham fick en kallelse av Gud att bli stamfader för Guds folk och Gud gjorde då ett förbund med honom där han lovade att välsigna alla jordens folk genom Abrahams avkomma och det här kan vi läsa om i första mosebok 12 och kapitel 15 också. Men i första mosebok 17 och vers 10 till 12 så står det så här citat. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommare som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. I generation efter generation ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de, när de är åtta dagar gamla. Både den som är född i huset och den som har köpts för pengar från främmande folk och som inte är din Slut citat Slutsitat. Eh, jag vet inte hur mycket av det här som behöver förklaras egentligen men det är alltså förhuden på mannens kön då, som man skär bort eh, och man gör det. I utgångspunkt på den åttonde dagen, alltså åtta dagar efter att den här pojken har fötts. Och det måste man ändå säga låter som ett väldigt, väldigt märkligt sätt att ingå ett förbund på. Jag har hört om folk som blandar blod när de ingår i ett förbund. Men varför i all sin dar ville Gud att man skulle omskära sin förhud? Och Jag har hört många olika förklaringar på det. Jag ska bara nämna två av dem som kan ha någonting med det här att göra. För det första så kunde omskärelsen ha varit ett sätt för en judisk kvinna på bröllopsnatten att veta om hennes man verkligen var en israelit eller inte. Eftersom det var viktigt på den här tiden att man bevarade Abrahams linje så var det en viktig detalj. Eh, jag ska inte utveckla den tanken mer men det, det är en av förklaringsmodellerna eller ett av sätten i alla fall som man har försökt förklara varför omskärelsen var viktig. Eh, den kanske närmare förklaringen det, var, det är då att Abraham innan kapitel 17 eh, så står det hur han följde sina egna lustar, sina egna begär och gjorde sina egna planer. Framförallt i det som han och Sara utsatte hagar för. Det kan man läsa om bara kapitlet innan, första mosebok 16. Så på samma sätt som Gud begär av Abraham att han ska offras sin son Isaac senare i första mosebok. Så begär han här att han ska... Offra sin, ska vi säga. Med ett modernt uttryck. Sin maskulina stolthet. Eh, och, det han, och det han då. Hade använt för att utnyttja. Och förtrycka en annan människa. Och. Det finns en hel del symbolik här skulle man kunna säga och jag ska inte gå närmare in på just det men vi kan konstatera att omskärelsen följde Israels folk genom hela historien och den har följt den Israels folk fram till idag också. Fortfarande så omskär man sina pojkar på den åttonde dagen men Redan på förkristentid och redan på Mose egen tid eh, faktiskt. Han som kom med lagen och föreskrifterna efter Abraham. Redan på hans tid så användes omskärelsen symboliskt. Alltså som en bild på någonting annat. Att det var någonting mer än bara att skära bort förhuden. Eh, Mose sa så här i 5 Mosebok kapitel 10 och vers 16. Där står det. Eh, Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre så hårdnackade. Så de var alltså omskurna på sitt kön men de behövde omskäras i sitt hjärta. Alltså överlämna sina hjärtan till Gud. Och det finns en parallell också i Jeremia kapitel 4 och vers 4 där ha, eh, profeten säger så här Omskär er för Herren. Ta bort ert hjärtas förhud, ni juda män och Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld och brinna så att ingen kan släcka för era onda gärningars skull. Och som man kan säga att omskärelsen var ett tecken men det var ett yttre tecken på någonting som egentligen behövde ske på insidan. Och det här blev då en fråga för den första kristna församlingen. Hur skulle man förhålla sig till kravet om omskärelse? Skulle alla som eh, omvänder sig till Kristus bli tvungna att omskära sig? Och några svarade ja på det. Paulus bland annat, aposteln Paulus, han menade nej. Och han menade det med stor emfas. Och anledningen, sa Paulus, det är att vi nu tillhör ett nytt förbund. Eller vi tillhör det utvidgade förbundet. Som inte bekräftas genom omskärelse. Utan bekräftas genom dopet. I dopet förenas vi med Kristus. Och det är så att säga vår omskärelse. Eh, vi kan läsa igen det han säger i den elfte versen där står det I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med kristig omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur. Så han använder den här bilden, samma bild som, som Mose och Jeremia använder med förhuden som en bild på den syndiga naturen. Och så säger han att som omskärelsen är att ta bort förhud så är kristi omskärelse att avklä oss vår syndiga natur. Och så säger då nästa vers, vers 12 i kolosserbrev 2. Och vi begrades med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, Han som uppväckte honom från de döda. Så man kan säga att dopet då motsvarar omskärelsen. Gamla tecken, det var omskärelsen. Nya tecken, det är dopet. Bra, okej. Okay. Men, nu kommer frågan. På vilka sätt är omskärelsen och dopet paralleller? I texten säger Paulus att avklädandet är en parallell där det ena handlar om att man tar bort sin förhud, det andra handlar om att avkläsa sig i sin syndiga natur. Men samtidigt säger han att det också finns skillnader, nämligen att den ena eh, omskärelsen utförs med händer eh, och att den andra utförs eh, på, ett an på en andlig nivå och är kristi omskärelse. Och anledningen att jag säger det här och poängterar det, det är att därför att det finns ett ganska populärt argument för barndop eller spädbarnsdop eh, som baserar sig på just den här texten. Och jag tänkte att vi skulle se lite på det. Eh, och det det kallas för ofta det är paktsteologi eller förbundsteologi. Och tanken i paktsteologin är att Gud har en pakt. Och det är pakten med Abraham. Det är en enda pakt som han har. Och ingången till Abrahams pakt är för dem som är i hans familj. Och tecknet på att man är en del av familjen, det är att man är omskuren. Men, säger man, i vår tid så är pakten utvidgad genom Jesus Kristus. I Kristus har vi alla fått ta del av förbundet med Abraham. Men tecknet på det är inte längre omskärelsen utan tecknet är dopet. Och så långt kan man ju vara enig, absolut. Men, säger man då, precis som barn blev omskurna på den åttonde dagen utan att de nödvändigtvis förstod vad det innebar eller förstod eller ens ville någonting eh, på samma sätt så kan vi i vår tid också döpa våra spädbarn och välkomna dem in i förbundet, i pakten med Kristus. Och de blir då fullvärdiga medlemmar i Guds familj när de döps som spädbarn. Bland annat reformatorn Jean Calvins anskriver om det här i sitt stora verk som heter Institutioner. I den fjärde delen och kapitel 16. Jag läste den texten. Jag hittar inget direkt citat som var så kärnfullt. Som jag kunde ha med här i rörprogrammet. Så du som lyssnar får antingen lita på mig. Eller läsa texten själv. Institutioner. Fjärde del och kapitel 16. Den finns gratis att tillgå på engelska online. Om du är intresserad i det. Hur som helst. Frågan är. Är det här ett bra argument eller för att säga annorlunda är det en bra parallell? Eh, för det första så kan vi konstatera att det finns många skillnader mellan omskärelsen och dopet. Eh, man döper både män och kvinnor medan omskärelsen bara var för män. Eh, omskärelse görs med kniv, dop sker i vatten och så kan vi fortsätta att dra upp skillnader eller motbilder som finns i, i omskärelsen kontra dopet eh, och om jag använder en annan bild så kan jag ju säga att eh, om jag eh, som jag säger att jag är hungrig som en varg så menar jag med det att min hunger är parallellen eh, inte att jag har päls eller lever i flock eller jag får i norska fjällen det är inte det som är min poäng när jag säger att jag är hungrig som en varg det, man förstår parallellen här eh, så därför så är det lite, det är viktigt när man, när man ser såna här paralleller att man frågar sig, vad är det som är parallellen, därför att det är sant att både omskärelsen och dopet är det yttre tecknet på att man är en del av förbundet med Gud i Kristus det är också en parallell att eh, som man skär av sin förhud så avklärde man sig sin syndiga natur i dopet eh, men det som kan vara en indikation här, det är det som står i vers 12 som vi redan har läst där han säger I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Och lägg märke till det jag la tryck på här, vi är uppväckta genom tron på Guds kraft. Så förbundet med Abraham, det var för alla Israels barn och man blev en del av förbundet genom att man föddes av en israelit. Man kommer från en israelisk familj. Eh, man blir inte kristen genom att man föds av en eller två kristna föräldrar. Man ge, blir kristen som han säger här genom tron på Guds kraft. Och därför är det också tron som är, ska vi säga, Utgångspunkten för eh, dopet. Och jag har lite planer om att ha en serie som ska handla om skillnaderna mellan katolsk ortodox och evangelisk kristen tro. Kanske det blir någon gång i 2026. Jag håller på att studera det här ämnet just nu, och då tänkte jag att jag ska ta upp mer om frågan om spädbarnsdop kontra troendedop. Men här så tar jag bara upp just det argumentet som man hämtar då ifrån kolosserbrevet 2, vers 11-12. Och jag menar absolut att det inte håller som argument. Men om vi lämnar polemiken för en stund och kyrkohistoriska strider och så vidare. Och istället ser på vad det är som Paulus faktiskt säger i texten. Så är det på så många vis helt fantastiskt. Vi läser igen kolosserbrevet 2, I honom blev ni också omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur eh, och begravdes med honom i dopet i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft han som uppväckte honom från de döda slutcitat så dopet är då en avklädning det är en begravning och det är en uppväckelse. Och det är framförallt en förening med Kristus eh, i hans död och i hans uppståndelse. I dopet är vi begravna och uppväckta med honom. Och nästa vers säger, alltså kolosserbrevet 2, vers 13 säger Ni var döda genom era överträdelse och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Det är vers 13. Så dopet är alltså en övergång från döden till livet och inte till vilket liv som helst utan livet med Kristus. Och det är därför som dopet är så oerhört viktigt. Inte som ett sakrament men som en proklamation det är Gud som gör undret och undret är kopplat till den yttre handlingen som är dopet. Men det har sin bas i det Gud gör genom det hjärta som tror på honom. Eh, men vad är det då som händer när vi omvänder oss till Gud? Och det är det han talar om i slutet av vers 13 och sen i vers 14 och 15. Och vi läser det där han säger alltså så här, han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika faste på korset. Han avväpnade härskarna och makterna. Och gjorde dem till allmänt återlöje. När han triumferade över dem på korset. Så det första han säger är att Kristus har förlåtit oss våra överträdelser. Och överträdelsen. På, på grekiska paraptoma. Eh, det är ganska bra översätt. För överträdelse. Alltså att träda över något. Det handlar om att sätta sin fot. Där den inte ska vara. Att stå eller vandra i de ogudaktiga stråd som psalm 1 säger. Och där felar vi alla så ofta. Men i Kristus säger han. Så är dessa överträdelser förlåtna. Och. Då undrar man naturligtvis, hur kan han förlåta oss våra synder? Jo, säger han först, skuldbrevet som vittnade mot oss, det utplånade han. Jag tycker det är en så fantastiskt fin formulering därför att alla som någon gång har haft en skuld hängande över sig som man inte kan betala, de vet hur det verkligen tynger ner en människa, hur det definierar en människa och dens liv. Man kan inte vara riktigt glad. Man kan inte komma undan. Men så kommer det någon och utplånar det här skuldbrevet. Att utplåna, det kommer ju från det här att man förr i tiden skrev på plån. Och så kunde man sudda ut det man hade skrivit. Man plånade ut det. Eh, och det, det är tanken här, även om det här inte var skrivet på plån. Eh, det är skuldbrevet som man talar om här. Men det är utplånat. Ingen kan hitta det. Det är Utsuddat. Och ordet för att eh, utplåna på grekiska eh, exaleif, exaleifo det är ett väldigt starkt ord. Det användes i antikens litteratur. Dels när man skulle beskriva något som man suddar ut från ett papper eller ett papyrus eller pergament, alltså man skrapade bort texten. Men det användes också för att utplåna eller förstöra där man inte lämnar något spår kvar av det som var. Om man utplånade en stad, om man utplånade ett hus, förstörde det utan att det var någonting kvar som kunde berätta att det hade varit någonting där. Så det handlar inte bara om att dölja, det handlar inte om att gömma någonting utan skuldbrevet som vittnade mot oss är utplånat, prisat för Gud. Och när hände det? Johan säger, detta tog han bort genom att spika fast det på korset. Så skuldbrevet spikades fast med Jesus. Han bar synderna i sin kropp och han dränkte och utplånade skuldbrevet genom sitt blod. Och det är den ena sidan av frälsningen, det han gör med våra synder, han bär våra synder och vi bär hans rättfärdighet. Men det är inte hela berättelsen, därför att nästa vers säger så här, kolosserbrevet 2 och vers 15 säger Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt återlöje när han triumferade över dem på korset. Så det Jesus gör är att han tar vapnen som de andliga härskarna och makterna hade. De andliga digniteterna, de blev avklädda och framställda till allmänt återlöje, säger han. Och hur då återlöje? Jo, därför att Guds dårskap övergick världens visdom och Guds svaghet övergick alla härskares makter. Så på den andliga sidan så var det demoner, det var härskare, det var makter och det var helt säkert också motståndaren själv, djävulen, som lät sitt mörker och sitt hat slå ner över Kristus. Och på den fysiska eller materiella sidan så var det överste prästen och kung Herodes och Pontius Pilatus och soldater som tillsammans slog och spottade och hånade, anklagade och dömde Jesus. Och för våra andligt otränade ögon, mänskliga ögon, så kan det se ut som att det var Jesus som utstod åt löje på korset. Det var ju han som var naken, det var han som hånades, det var han som dömdes. Men ingenting kunde vara mer fel när man får se det från Guds perspektiv. Från Guds perspektiv så var det Kristus som triumferade. Det var han som tog makten att fånga. Alla demoner, alla makter, alla härskare, allihop är Kristi fotstol. och är besegrade av honom. Och deras makt och deras makt om språk är omintetgjorda. Det är det som är budskapet i den här texten. Och till slut i det här programmet så vill jag koppla det som vi har läst till Kolossebrevets stora tema. Därför att nu i kapitel 2 så kommer Paulus att bemöta sina motståndare på ett väldigt tydligt sätt. Det kommer vi se där vi sett nu och vi kommer se det i verserna som ligger framför framför allt. Och vad är det då som de här motståndarna eller Kolosses villolärare påstod? Jo, om, om Paulus säger att vi har blivit omskurna men utan människohand i dopet. Så kan det ju verka som att de här villolärarna var någon slags judaister som menade då att de troende behövde omskäras. Eh, inte riktigt så som de judaisterna som Paulus bemötte i Galatebrevet. för här verkar det ha varit en mix mellan judiskt tänkande och eh, gnostisk eh, filosofi i kolossen. Det var, de var intresserade av den andliga världen som platonisterna och gnostikerna var- och samtidigt verkar det som att de uppmanade till omskärelse och som vi kommer se senare i texten att hålla sabbaten och bara äta ren mat och så vidare. Eh, och det här passar egentligen ganska bra när man tänker på vilka slags judar det var som var i just Kolosse. Alltså församlingen i Kolosse bestod antagligen till största delen av judar. Men det var inte bara judar som hade en stark anknytning till Israel och till templet och till den judiska kulturen och religionen som var i Israel på den här tiden, utan de hade varit i diasporan i flera hundra år. De hade påverkats av grekisk och romersk kultur och filosofi, det var gnosticism, det var platonism, det var stoikerna, det var andra filosofiska riktningar. Och det här tankegodset tog man då med sig in i församlingen och så försökte man få Jesus att passa in i den här bilden som man hade av verkligheten. Det var judiskt och hellenistiskt tankegods som man försökte hitta en plats för tillsammans med Kristus. Och Paulus poäng är det går inte för Kristus delar inte scenen med någon annan. Han står inte vid sidan om andra andemakter utan han triumferar över dem. Han förhåller sig heller inte till de judiska traditionerna hur goda och fina de än kan vara. Därför att i Kristus har vi själva verkligheten. Och nu går jag händelserna lite i förvägen för det här ska vi komma in på nästa gång men jag bara nämner det. Och idag så har vi alltså sett hur aposteln Paulus tar upp om omskärelsen, hur Kristus triumferade över andemakterna på korset. Och nästa gång så ska det handla om högtider, om sabbat och om mat och dryck. Och då ska vi se på en text som jag menar är extremt problematisk för de som menar att kristna borde fira sabbaten och borde bara äta ren mat enligt gamla testamentets regler och så vidare. Men det ska vi komma tillbaka till nästa gång. Nu så ska jag bara läsa igenom texten som vi har gått igenom idag en sista gång. Och så får jag önska ett gott nytt år till dig som lyssnar på det här programmet när det kommer ut. Kolosserbrevet 2, vers 11-15 säger I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet.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 På han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt återlöje när han triumferade över dem på korset. Amen. Du har lyssnat på ett program ifrån Malanata podcast. Vi sänder de här programmen också över Stockholms närradio. Om du vill komma i kontakt med Malanata församlingen så är du välkommen att göra det på e-post infosnabla eller telefon 070-201-6020. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.